I got all my sisters with me Oh, yeah. sca jag tror inte det är på där ute, annars hade han Nej, jag hoppas tyckt, alltså inte. Jag äh, inte. Eller då hade de fått en oh, Hej och välkomna till familjen. Tjena, kena. Eh, som vanligt så kan vi inte spela Ginglar i studion här, så vi kommer att lägga till efterhand. och Därför har inte mycket lina sjungit med. Ja. Nej, jag körde Oscar. Nu körde lite mm. Långström ja, på kanske en imitation istället. Kom och hämta ja. skatten, Oscar! Och jag är de där. <susperlig> <skratt> <skratt> <Ja. skratt> ja. Är de det? Är de Nej, Jocke med kniven, de ärlla Stockholm, men de är ja. pirater så de ett antal att de har influerats alltså, av många olika Martin Ljung, ja. som, som, förlåt, men Martin Ljung som spelar uh, Jocke med kniven. Mm. Han har ju världens bästa röst. Ja. Mm, han, är, han, är han har ju så här riktigt läskigt bullrig röst Är det han som eh, du? Han med kniven Ja men, <laughs> men Han med lite bandana Och ja, så så väldigt ja. mörkt skägg, ja, skägg Och, ja. och väldigt, väldigt djup röst Lite som Beppe ja, Fast väldigt mycket smalare och ja, men ja men rösten ja, men... tänker jag Fast Beppe Wolgers har inte mörk röst Nej, Nej han, han är, lite... är ganska så här vanlig Fast Beppe Wolgers har ju riktigt bara på röst Ja ja, ja. Har ni sett underklumpen? Ja, ja. Alltså den är så jävla bra mm. nej, Är det något nytt eller? Nej, nej det är 70-tal alltså, Det ja, är ju nej, Beppe Wolgers och så är det animerat, det är tecknat Det är perolin precis. det vet Perolin Blandat vet vem. med, ja. med ja, heter, alltså Jag känner ju igen Dunderklumpen är inte det alltså, Nu tänker jag på Dunderklumpen Är inte det någonting med Dunderklumpen ja, ja. ja. Dunderklumpen är ju Perolin Som också ja. har tecknat Karl bartel jul oh, det, är mm. det är samma tecknare Så sitter en kanin och printar pengar Ja just det, i, ja, det är ju öga som gör det Men kaninen ja, det. tar ju den där ja, ja. Vi, vi ska inte gå in för det Det är väldigt mycket bra musik i den också Mm, jag ja, jag kommer inte ihåg att jag inte sett den Det bilen. är framförallt Dundeklumpens ja. ledmotiv är ju fantastiskt bra Hur som det helst eh, du, Nej, inte Dundeklumpen utan den här uh, Jätten ah, skit samma. Vi, ah, vi ska okay, inte gå in, in För folk kanske inte har sett okay. det här uppenbarligen. Vi behöver, uh, vi behöver inte spoila liksom. <laughs> den precis. Men det är en sevard film om man gillar så här lite retrofilmer <laughs> ah. Mattias, då vill jag veta Hur många frågor? Uh, fem och en utslags utslagsfråga Så det är fem vanligtvis Ja Yes. Är ni redo? Ja, ja. Yep. Så har jag, Det är som att jag, ja det vet ni mm. På lördag så smäller det Då är det dags för premiärn av Men vem är Årets programledare? Fan <laughs> Vi skulle inte ha några Nej. melodifestivalen. Ricka kollar på mig som att jag han är dör <laughs> e ja, Jag har alternativ om ni vill ha hmm. Vill ni ha alternativ ni andra? Nej När ni Nej. skriver ja, Då skriver väl jag med sen då <laughs> Nej, förresten, jag vill ha alternativ mm. ja, Men fan, då kanske man ska ha alternativ då. Jag tänkte inte ta alternativ Kan men, du det, då? Oj, det, då. Visa det vi. inte? Visar du med då? Jag har verkligen inte en aning Ja mm. Ja. Mm. Yes. ja, då är det A, David Lindgren B, Robin Paulsson C, André Pops Vem är den första? Gör han? Jag skrev ju två namn, för de är ja. ju alltid fler. Men vem är årets programledare? Jaha, är de bara en i år? Förut var de ju tre. Men vet David inte om det har vem är årets ja. programledare? Hjälter det dig? Nej, Nej. jag tänkte Nej. alltid äta mig mer än en. vi Lingen är en människa på SVT. Jag sagt. Han är programledare? Nej, eller alltså, han, han är ju musikalast. Musikala. Ja, han är ju... Ja, ja, okay. ja, det är han. Ja. <laughs> Okej, okay, ja, yes. Ja. Eh, två. Var äger tävlingen rum på lördag? Nej, men Mattias, du får inte ha Melodifestivalen. Mm. Jag har svarat. Jag har svarat. Det finns jag. inte så många stora städer. Vissa mm. på det. Yes, kör. Om ungefär en vecka. Jag tror till och med det är en vecka idag. Så det är dags för nästa, eller en av vinterns största sportenheter, VinterOS. Men var hålls Winter OS i år? Det har vi pratat om. kom mm, på nu när jag ska ha frågan. Det var tidszoner och grejer där. Jag kom på det, när jag <laughs> <laughs> i ah, det. här idag också. Mattias sa att det var samma tid i Kina som i Sverige. Mm. Jag tänkte fel. Jag kan erkänna jag, jag, jag sa det men ja, jag tänkte fel. Apropå det där med tidszoner, har ni sett att Finland vill avskaffa ja. sommartid? Och att Sverige Nej. var inte så uh, de funderade på det också Men jag precis. gillar ju det här att man får en extra timme. Sen finns man förlorar en timme. Vad är det på höst? Nej. Jag vet inte det kan aldrig Det här. är, det. Det är ju på våren så är det spring forward, fall backwards, har jag fått lära mig. Ja, det är väl på mant när det ska, ställa väl, när ställa ja, ställa fram sommarmöblerna. Exakt. Ställa ja, bak sommarmöblerna. Mm. Ja, båda funkar. Mm. Ja. Eh, ah. i denna månad har vi en speciell dag, alerta dag. Men vilket år? Är det ja, det är februari. Men vilket år till på 90-talet blev det stort i Sverige? Närmast vinner 90-talet. Ja, alltså att närmast hörde ni det nu? Säger du 90-talet eller 1900 Jag tycker ja, för jag bara säger, det är väldigt konstigt Jag vill bara då säga som en disclaimer att det är väldigt konstigt att ha en närmast vinnerfråga i det här för då är det bara en som kan få poäng. Nej, det gör, inte, det inte, om, inte om du sätter årtiondet ju. Fast om, om det är fortfarande bara en som kan få poäng. Nu sa du säger. årtiondet. Jag frågar ja, det. årtiondet sa ju. Vilket årtionde är på 90-talet. 1900-talet 1900 hoppas jag du menar. Ja, 1990-talet. Men du ja, år. jag men, jag menar så som du säger. Ja. Vad? Vad menar du? 19-talet. Så vilket år? Ja, typ 1910, 1920, Aa. 1930. Ja. Jag är inte redan, Asså, nej. Jag är svårt jag det sa. Jag prövar ju här på 90 med någonting nu. Mm. Då tar vi... Hmm... Yep. Mm. Och sen avslutande frågan Ungefär hur många miljoner rosor Säljs det varje år i Sverige på Allerätans dag? Jävlar. Miljoner Miljoner ja Hur många miljoner är vi i Sverige? Tio va? Mm. Mm -hmm. Tänker jag att hälften Säg inte Nej, men Jag tänker lite högt Vi måste ju ha lite content mm. i det här <laughs> Nej. Det är Nej Vem behöver content här? när just det just finns man... Finns icke-content? Va? Eh, vad, hur kör du här då? Hel miljoner? Hel miljoner. Eller? Hel miljoner alltså det, det finns en siffra men jag tyckte det. det är lite svårt att sätta hela siffran. Okay. Yes. Jag har skrivit nu. Yeah. Men det, frågan var ju du sa ju att på förra så var det närmast vinner. Ja. Hur är det här men, då? Hur blir det här då? Jag tänkte också ta närmast vinner. Okay. Jag, tänkte, jag tycker att, det är jättekonstigt på den här ihop, frågan. Jag jag, det här är kanske är en anledning till att vi ska avskaffa quiz. Ja, men vi, eller för både, vi måste satt, sätta alla, har alla. Här har regler. bråkat för mycket om Vi olika regler, Nej, men jag tänker bara så här. Alltså absolut, jag köper att man har en, en sån grej en utslagsfråga, ja. för då ska bara en person ja. kunna ha rätt. Men nu handlar det om att vi ska kunna komma till en utslagfråga. Ja. Men det är i princip eliminerat nu. För att ska vi ta det bort? En, en person kan få två poäng bara, ja. så där som ingen annan kan ska få. Ska ju ta bort namnas då? Nej, vi ska inte resa ja. lankat, nu klar, ja. släpper vi kviset. You're my family and you, Ja, vill berätta en sak. Vadå? Okay. Ja, Jaha, nej, det crack var inte okej. Okay. Okay. Nej Jag har ju nu lämnat seriemördare lite Aha. Jag har snöat in på sekter på pedofiler Nej, nej på sekter ja, ja. Jag läser en bok om sekter Jätteintressant ja. Men eh, ni vet Vet ni om det här Jonestown? Ja, mm. var det ja. Brasilien va? Nej, nej. Guyana. Men det är Sydamerika va? No. Ja, ah, eller ja. Centra... Ah, jo, men Sydamerika är Ja, ty, Sydamerika ja norra det. Sydamerika. Ja. Eh, jo, alltså jag visste ju också om det här. Men jävla, jag var tvungen att kolla på en dokumentär direkt efter att jag hade läst mm. om det där i boken. Vilket jävla filmmaterial det här är. Han eh, i Breaking Bad eller Vince Gilligan, han som har... Har han inte skrivit va precis nej jag vet inte. Jag tror han har skrivit och dir dirigerat. till ja, <laughs> eh, oss han ska ju eh, eller det var på tal i alla fall om att han skulle göra en serie ja. om Jonestown mm -hmm. och Jim Jones mm. jag har inte hört så mycket mer efter 2016 om det här men det hade jag jättegärna gärna se För ska jag, kan jag inte bara få berätta lite som var nytt för mig jo. Jo. Mm. för man tänker ju att det var ett massskäl mm. Men grejen var så här, om vi går tillbaka lite. Han, Jim Jones, först var han så, här, ja men här: ganska huvud, Han hjälpte jättemånga så här, fattiga och startade ja, lite sjukhus och var väldigt alltså så här, emot rasism. Och jobbade verkligen för de svartas rätt i Jaha. samhället och sånt. Svinbra kille. Sen blev han lite locko. Eh, det liksom bara gick ut för, ut för ut för Och sen till sist så bestämde han sig för att ta med sin sekt och medlemmar och sätt, bosätta sig i Ghana då Och starta en egen stad. Mm. Och den heter ju Jonestown mm. efter Jim Jones. Eh, och de bygger upp allting där och så lever de där. Och så kommer det till USA sådana här som har pat av och säger att Nej, men det är inte så nice där. För mm. andra tycker att det är liksom ett paradis. Så då åker en... Vad var han? Ah, skitsamma. En, men jag tror han satt i regeringen eller något sånt där. I Kalifornien eller så. Right. Då flög han ner till Georgetown då. Som är huvudstad va? Skitsamma. De flyg till Georgetown. Och redan på flygplatsen där så kom det folk från den här sekten och liksom mötte dem som ett sånt här, ni är inte välkomna att rota i vad vi håller på med. Oj. Ja Och sen så åker de då till Jonestown och eh, så visar de ju upp där en ganska härlig bild. Eh, jag tror de var ungefär tolv stycken som åkte dit. Eh, ja men med välstående personer och sådär som mm. har makt. Eh, och, men sen så, då, så märker de att personerna i den här byn, det är ju 900 personer bor där, de är så jävla drogade, de är helt tomma i blickarna och kan knappt prata med de här reporterna eller så. Och eh, vissa ger till och med lappar till de här reporterna och så i smyg att liksom hjälpa mig ut härifrån. Eh, och så eskalerar det ju bara. Jim Jones blir ju... Alltså han är helt jävla lockad. Alltså. Mm. Eh, så sen då så ska de åka. Och då tar de med kanske vad var det, fyra stycken eller någonting som ska lämna också. Mm. Och då blir ju Jim Jones lite så här... Och så säger han bara, men det är ju inte as många som lämnar liksom. Det får du de ju bara ta hänsyn till, säger reporten. Då går en av eh, Jim Jones livvakter och tar och sätter kniven mot strupen på den här reporten. Liksom som ett hot. Sen, för, sen så lyckas folk så här överbemästra honom och grejer Så då får de åka iväg Och sen när de kommer till flygplatsen Så kommer det folk från Jonestown eh, Kanske, ja, jag vet inte Ganska många Och skjuter ihjäl de här människorna När de ska hoppa på planet ja. Alltså de avhopparna? Avhopparna och Va? det var Jag vet inte hur många det var som dog Jag tror det var fem som dog Sju blev skadade Och tre av dem blev livshotade alltså, och det här var 18 november, samma dag som det här massmordet skedde. Mm -hmm. Och i och med att det blev överlevande där så förstod ju Jim Jones att okej, okay, jag kommer ju få skuld av det här. Mm -hmm. Jag åker ju dit på det. Så då bestämmer han sig ju för att nu ska vi dö allihopa. Så då blandar de ju den här cool-aid-dricken med cyanid. Och så tvingas ju folk dricka där. Vissa gör det ju självmant och Men väldigt många, så det är ju mer ett massmord. Ja. För de injicerar till och med på de som vägrar. Och de som vägrar blir också nerhållna av de som fortfarande följer Jim Jones ja. och, så här, och trycker i dem. Och det värsta är ju när man, alltså med barnen, ja, för fan. tvingar dem att dricka. Och många barn vill ju verkligen inte, men då trycker de in sprutor och så. Usch. Så, ja. Och Jim Jones blev antagligen skjuten, eller tog livet av sig, genom... Sig själv. Ja. Mm. Eh, och, och, man vet inte det, eller? Nej, det var lite svårt att fastställa. Ah, okay. Så 900 personer dog där. och eh, Ni har väl sett bilderna från helikoptern ja. mm. när de bara mm. ligger så här. Mm. Och av de 267 barn. Oj. Det är ju Fan, var jävla. så jävla skitigt. Mm. Alltså. Ja, alltså man förstod ju lite att det var så här. Ja, Självklart ville väl inte alla. Men att det var. Alltså jag visste inte den här bakgrunden mm. om det. Att det var så här med de här reporterna. Alltså det är ju som en film. Mm. Allt ihop. Det är helt stört där Har jag. det gjorts någon spelfilm på det här? Det känns som att det är en väldigt bra story eller, att nu? bygga vidare på. Har, jag kollade lite där efteråt och eh, det hade väl gjorts typ en eller något sånt där. Men jag, den är, har väl inte blivit så väl Nej. mottagen. Det var därför jag blev så himla intresserad av när Vince Gilligan skulle göra en serie på Nej, det här. Just det, det var det du kom in på. Ja, ja så jävla häftigt. Ah. Ja, det tror mm, jag kan bli blir, jävligt sagt. spännande. Mm, ja. Sen finns det också den här andra sekten. Men det var ju bara 39. Bara 39 och det var ju också självmord. Men då, de här självmorden spreds ut på tre dagar. Okay. Och där så... Vad fan heter den? Heaven's Gate. Det är ju han också, han som har lagt ut videofilmer för att locka folk. det kan ni gå in och kolla på Youtube. Ja. Han är också ja. jävlarvalocko. Eh, men alla de här tog livet av sig. Och hade, alla hade Nike-skor på sig. Vilket har blivit lite, lite skämt. Så här, men att just do it. Det, oh, det var bara lite kuriosa runt om. Eller hur? <laughs> ja, men, ja, men jag ville bara berätta. För det är ju mm. så jävla... Jag vet inte. Jag blev så jävla tagen. För jag... Jag hade bara som sagt sett de här bilderna och visste att de hade skapat en egen stad och tog livet av sig. Ja, ja men det är ju typ det man har, liksom, ja. har hört. Men att det var så mycket bakom. Ja, Fan, och det här med reporterna mm. och det här, liksom så jävla stört. Ja, verkligen. Mm. Mm. Det låg ju vart att de lär blivit ifrågasatta också. Alltså de reporterna. Varför skulle ni dit och rota? Och liksom, ni igång det där. Alltså, ja. de ju fått, alltså, det, det blir alltid sådana kritiska röster mm. tänker jag ja alltså det, jo. Sånt kommer ju alltid Men samtidigt Om de några nu hade cyaninsa ju... det räcker till, en, till Ja det är den sant, sant. om de har så mycket. Var det nog redan uttänkt <laughs> ja. ja, att det skulle Det var skulle säkert hänga. en nödlösning för mm. ja. Ja. Grejen till att många drack också Var för att han Jim Jones kunde väcka Folk mitt i natten och för att visa Sin liksom Trohet till honom så sa han Liksom att de skulle dricka en vätska Och sa att det var giftig Sen var det ju inte det men han sa ju det, liksom, det är mm. det här drickta. Är du med mig så drickte Och så dor de ju inte. Så många trodde ju att den här ja, coola det drinken, att det var ett sånt sån, ja. sån test igen. Men nej, fem minuter. Man får det att eller mm. dricker fem minuter senare man död. Fan ja, vad vidrigt. men fattar de fem minuterna? Ja, Hemskt tror För det är väl ändå ont, man, jag, jag tror att inte. man får, väl, man får ju säkert Någon spasmer Alltså att kroppen mm. Man får såna kramper. Mm. Man mm. har ju sett typ i filmer när de har sådana här Cyanidkapslar och de biter sönder att de, Det är typ som att de kvävs mm. liksom. ja. Var det, det där de, gubbels tog i? Eller himlen eller vem? Var? I, säkert någon ska. av dem men det, var ju en sån, det har ju alltid varit en sån här grej att typ så här ryska spioner har, här, de har kapslar, en, ja, en, kapsler, en tand som är så här ja. en kapsel. Alltså ja. att, nej, men man har ju sett det i såna filmer. Jag vet inte om det... Det var säkert, säkert folk som använde det eh, av de höger. Men eh, fast vänta nu. Himmler tror jag blev dömd. Det var nog i så fall Goebbels. Goebbels och livet. Ja, men jag får att, att Goebbels tog livet, och livet med hela sin familj. Himmler... Ja, han blev väl dömd. Men sen så är det ju det att någon... Någon av dem tog ju alltså när de var i, när de hade blivit arresterade. Aha. Och rättegången hade börjat, då hade ju någon ja. smugglat in en så Det är som han här i höstas. Mm. Ja. Den här äh, krigsherren ja. från äh, Fonnas hätte. Det var ju klart att han kunde få med. Det är i dagens samhälle menar jag. Ändå. Alltså, Fast han har ju förmodligen grej, grejen med de här människorna. De här mm. serber. De är väl serber tror jag. Ja, den har jag, jag kommer inte ihåg hur det vilka det var som utrotade mer än med vilka. Eh, det handlar väl om muslimer och kristna där mer än att de var serber eller jugoslaver och sånt där. Eh, men de har ju fortfarande anhängare garanterat. Det Folk var som något tycker serbe, att det var för det var ju mycket juggar som kom till Sverige. Ja just det, det. det, men det kom mycket serber också. Det var ju många ja. som flydde Ja. men nej, de har ju säkert folk som som fortfarande jo, Jag tänker att man kommer in med det jag måste ändå vara vakter och så men vad då om du de här vakterna det, det, kan det här vara en var ju Ja det kan ha varit en vakt som ja. inte ja, Jag tror det är lättare att muta folk än vad man tror faktiskt. Ja, det, det ja det tror, jag. Tror jag. jag tror verkligen jag tror jag också, det är lättare att det. muta sig in någonstans än vad folk så, tror. Så ja så mycket vet. när jag har på de här seriemördargrejarna när de sitter i ja. fängelse. Alltså, ah, ja, mm. grejer Det är ju droger ah. och allting får de in. Ja, ah, men jag menar det. Det är ju så att kolla på alla fängelsefilmer och allting. Det är ju, de får ju alltid in saker. Ja, mm. alltid jag tror det inte det är då, så jävla så. Sen satt jag i en häkte och där är väl, en, där är väl hårdare kontrollerat. Ja. För då får du ju inte gå ut ur din cell förutom när du ska. Du har tur typ en rastplats. Liksom. Mm. Det finns ju i Stockholm som har de ju i söder om stan så finns det ju ett stort häkte. Där har de ju rastplatser på taket, på taket som ja. är sånt här tårtbitar. Mm. Oh. Det, är så här ganska, det är väldigt vanligt förekommande i svenska däckare ja. Att de skriver om de här det här häktet yep. ja, det, det, det förekommer väldigt ofta Sena sidan, kan det vara Top Dog? Top dog eller mm. den innan tror jag Alltså Jens Lapidus böcker Där var det var den en som ja. flydde då från det här taket ja. Med en helikopter Men han kom tillbaka sen Ja precis, jag vet, jag har läst alla tre <laughs> böckerna de är faktiskt riktigt bra. Jag tycker de var jättebra. Eh, Aprop det här med, med sekter och så. Det kommer ju komma en spelfilm också om Ma Manson nu. Ja. vi får det DiCaprio som ska spela oh, Manson? Lena, nej, han ska inte spela Manson Men Nähe. han ska vara med Han ska vara med mm. ja, Jag läste ju bara rubriken ja. Eller så, Det stod så i alla fall i den som jag, jag, den jag skickade inte, till dig vad, då, Jag skickade till dig? Nej, jag skickade till dig Jag skickade till dig Nej, ja, nu börjar så. de här igen, du ja, ja, Jag kommer inte ihåg vem som skickade till mig Skitsamma ja. Uh, ja, Men jag, jag kanske bara läste rubriken Jag såg bara att det var DiCaprio och Charles Manson och jag läste Men då det. är det också så här För när man vet att DiCaprio ska man Då vet man ju att Ett, det är en väldigt påkostad Mm. Mm. Och två Han har väl inte gjort en enda dålig film Under sin karriär Nej. nästan Nej. Eller? Han har, ah, ju, ju, Romeo och Julia är lite lite sådär Ja men den blev ju ändå hyggd Men den är ju lite töntig ja, men, men det är ju för menar, att de gör den på det sättet också ja. Det är häftigt ja. att de gjort det Men sen menar inte jag just för mig Nej men jag förstår vad du menar Alltså det, det har ju varit uh, Supersmashboxhits ja, det Är det är, är, är en sån mm. så Håller ändå en viss klass alltså, Ja det jag, är det klart Det sätter ju ribban Ja men vilka, frågan är om det, vilka som ska producera den. Det känns, jag har, ju, jag har inte läst det såg du vilket produktionsbolag det är som ska göra den. För det känns då. som det kan vara Netflix. Och Netflix tycker jag inte gör jättebra nej, produktioner. Nej, det känns alltså. inte som det. Känns inte det? Som Leonardo DiCaprio och Netflix ja, tycker inte det de har ju mycket pengar. Alltså, ja, men jag tycker inte det rimmar bra. Nej, alltså. nej, nej, nej. Mm. nej jag tror inte det. Nej, det nej men då, då hoppas vi på det. För att de, mm. Jag tycker om de, deras grejer har varit lite halvdanna till och från ja det är du vad stranger things är bra, är bra. Mm. men produktionen har sina alltså det är ganska mycket så här missar de vissa alltså så här bloopers eller vad man ska säga som har hängt med i produktionerna tycker jag alltså typ så här att det, vissa grejer förändras och whatever mm. jag kan inte gå in har inga så detaljerade exempel just nu men det, det, det har varit lite så här små konstiga missar märkt, i mm. deras produktioner eh, och så ni är du alltid filmade på samma sätt tycker jag. Alltså de, de, påminner väldigt mycket om varandra, de här Netflix-produktionerna. Tycker jo, jag. Men vadå, I filmen the New film Black också Netflix. Jo, och det är lite samma sak där tycker jag. Okay. Det, alltså så sättet de filmar på. Och lite sättet, förmodligen hur de arbetar fram idéerna. Alltså jag säger inte att idéer och så, storierna skiljer sig. Och det är bra storier. Jag gillar ju Stranger Things och Orange mm. is the New Black. När kommer det en ny sång för det? Det måste vara snart. Måste det måste vara i sommar. I sommar va? de brukar vad väl jävla ha på sommar? slut på den. Ah, alltså. Ja, Ja, undrar vad som händer nu. Ja, eh, men... Jag, Men, jag ska inte klara för mycket för jag tittar ju på alla de här Jag tycker de är ja, bra. Jag, jag också jag, Det är bara att jag stöder mig på vissa detaljer liksom. På ja, tal förlåt. om Orange is the New Black ja. eh, Så är det väl i Är det vad det i oh, uh, Unbreakable like, Kimmy Schmidt oh. Kim. Där, då åker ju en i fängelse Då åker ju hon Jag gillar när de gör sådana här mixer mellan serier ja. För då, en som åker i fängelse I den serien möts av karaktärer från Orange Sister New Black. Så hon ska ju in på Litchfield liksom, så kommer de där. Jag tror det är hon vilka det. vikare. Ja. Som möter henne. Liksom och så ja, Skitkul. Och sen så kollar jag på New Girl. Ja. Då har de gjort en mix-up med Brooklyn Nine-Nine. Oh, så när de är, är i ja, när New Girl crewet är i New York så tar eh, Adam Sandberg Mm. Ja, han tar eh, Jessis bil, beslagtar den för att han måste köra iväg. Och då måste Jesse gå till det här kontoret där ja. de är i Brooklyn 99. nine, -Nine. och i Brooklyn 99 så är ju det här med också. När är det här med? Jag kommer inte ihåg. Det var en av de senaste säsongerna Jag kanske inte tittar. Jag har inte tittat, jag har sett, de sett de senaste, senaste avsnitten. Jag, mm. jag kan inte komma på. Nej, ja, men då beslagtar ja. Jessis ah ja, Det är roligt. så kul när de gör såna ja. grejer, tycker jag. Samtidigt är det en risk på något sätt. Alltså, det, jag tänker att det kan förstöra Precis, det är det. Men det man får ju ändå tänka: alltså En serie har ju ett, som ett eget universum mm. där all, allting som händer, det händer bara där. Och det blir så här: gör man det där på ett sätt så måste det sen, alltså om inte tidslinjerna sen följer varandra, de behöver inte fortsätta att se sådär. Men det känns som att tidslinjerna måste följa varandra. Ja, mm. men sen det så det här jag... är ju extremt nörderi Om man ska ja. tänka så ja. förstås men Och jag... sitta och jämföra, det är kanske inte jag gör själv heller men, men jag tänker bara att det kanske är mm. Brooklyn Nine-Nine och uh, New Girl Tycker jag ändå passar lite För det är båda verkligen komedier ja, och det, är samma, mm. det är väldigt samma typ av men, eller Amerikansk komedi liksom. Men Kimmy Schmidt och Orange is the New Black Det är ju, det är ju så jävla ja, ja. Kimmy Schmidt är ju flum i den serien. Ja och lulligt och ja. komedie ja, och väldigt så väldigt snäll i den i och för sig. Ja. Jag gillar dock första säsongen bäst när John Hamm är med. Det är kul. Är det? Han är så jävla skön. Ja, man på menar så att han är sektleder. Också sekt. Han är sektledare ja. Sekt. Ja, mm. där. Jo, mm. Men John Hamm vet du vem det är. Mm. Ja. Mm. Han är ju så jävla skön. Han är vetad. sexledaren ja. där. Jättekul. Han är skit. Skön. Och så, han är så jävla konstig. Men det är så här, han. Ja. Han är inte han, han löst vara konstig. Och så är han manipulativ genom att han är konstig. Han typ säger jätteflumiga saker och folk typ bara Ja, men det måste väl vara så. <laughs> det är så jävla roligt. På ja, det är sätt. jättekul. Hallå! Familjen! Jag lyssnade på filer på Fredriks podd mm. för första mm. gången här idag faktiskt. Oj! När jag åkte hit. På det ja. nya idag? Uh, ja, det som heter mer än väl ja, det kommer, Lyssna, ja. jag bara, det kommer, det kommer. Att, jävligt roligt mm. ja. ämnet, måste jag säga. Alltså, namnet att det kommer från den här jävla ljudtekniken som bara mer ja. än väl också att och, Filip, Filip är så alltså högljud. har ni mm. hört historien? nej, nej Filip och de, är, de gör ett reportage för Nyhetsmålen ja, i Köping i, och, ja, det här såg jag mm. ja, alltså, så pratar ju de ganska högt båda två ja. och så går Filip runt och så frågar och så bara, hörs, hörs jag förresten? och så han som håller i <gör> eller han som ljudtecknaren ljud ljud bara mer än väl. <gör> <gör> <gör> ja, det var väldigt kul var det. Alltså att man är så här, alltså om det som de, deras teori är att han inte tycker om dem Ja, att han ogillar ja. Filip och Fredrik. Ja. För sen berättar de också i en stor att de är på en pizzeria och han så här markerar att han ja. ska inte ha kebabpizza som alla andra köper utan nej, han ska ha en Vesuvio. Mm -ha. Och sen ska han inte kolla sig utan han ska ha vatten. Ja. Så det är väldigt roligt att nej, den men här Det Men ju vad det är för människor också, förlåt. <laughs> en <här> Vesuvio <laughs> ja, ja. och vatten. Jo, jo, men jag tycker det är så roligt att de så här de har ju tagit det till en ny nivå. Hela ja. den här grejen ja. alltså men det jag tror rolig, han tycka, ju Jo jo, så, ja. det det, det, det jag tyckte var väldigt roligt, men det som imponerade mig är att de har alltså en specialskriven introlåt. Har de? Ja, men ja. då då. Ja, men jag har ju inte lyssnat på den här förut. Ja. Är det den dansbandslåten? Dans, dansbands Dens dansbands ja. ja. Fan vad satts ja, Men du, du vet ja. väl i början, jag har ju lyssnat på alla typ 30 ja. gånger. Ja. Eh, i början så bad de ju Nej, då hade de en som hade gjort det här, Andorf, eller vad han Han ja. hade gjort en introlåt. Okay. Sen så bad de ju folk skicka in olika Aha. remixer på det. Så de fick in hur många som helst. Det har ju varit ja, så här lite klart. funkigt. Det har varit rockigt. Det har varit, sen när dansband har väl varit mest tilltalande, tror jag. First Aid Kit har ju också. Jaha, shit, vad satsigt. Men var de, de live, körde... ja, de körde live där typ, eller? Ja, jag tror det. Så ah, okay. körde de... Ja, jag kanske får lyssna. Mm. Jag måste lyssna lite mer på den. Men jag börjar alltså, lyssna väldigt mycket på podcast nu. D mm. Dels är det just det podden som jag har tjatat om. Mm. Alltså ja. den är fortfarande... Varje söndag kommer avsnitt. Mm. Är det långa avsnitt eller? Halvtimme, 40 minuter. Jag lyssnar också på Tombola podcast som mm. är med markus Berggren. Mm. Han som körde stå upp på... carlsten De är väldigt roliga. Men de är lite för långa. Ja. Jag tycker en timme, ja, vi spelar ju ofta in en timme, 50 till en timme ja. Jag tycker våra avsnitt kan vara lite, lite långa ja. ibland man orkar bara Men sen timme. är det när man själv har pratat så här: Det går typ snabbare, då. jag vet inte varför Det är som att man återupplever det och vet vad som kommer näst ja. Skitsamma eh, Men det är, ja Jag börjar lyssna mycket på podcast Hur långa avsnitt, jag, som sagt, jag har inte lyssnat klart på det här något nu Med feedback och Fredrik, för jag lyssna på vägen hit så Men deras har... kan vara riktigt långa ja. Det är så jävla olika, mm. i början var ja, de Kunde okay. de ha typ 30 38. Ja. Sen så nu var den att gå upp mot en timme ungefär. Ja, okay. det. det är så pass Men de alltså det gör ingenting. Jag Nej, men jag kan det känna är så kul. det är ju vissa som det funkar för som egentligen med den tombola så funkar det. Mm. För det är ganska ja. roligt rakt igenom. Sen älskar jag deras deras introsång. Det måste vara typ Henrik vad heter han nyblom som har gjort den. Ja, men deras det är ju polare. Marcus som sjunger. Ja, jag, jag hör ju, det. Ja. Ja, vi ska inte gå ner F9 uppenbarligen ta lyssna på den så börjar vi inte prata. För ni borde, borde göra det ja, Det är faktiskt rätt så rolig. Ja, ja, men Marcus Bagen är ju roligast. Det borde man ju lyssna på. Nej, jag har så många mm. podcast nu. Ja, jag förstår det. det men ska jag får lär, lyssna igenom och sen så Jag har en jättebra jag har en jättebra saker där. Jag lyssnar på podcast nu från 20 december. Jag sätter bara mina i lista. Playlist. Ja, så men till slut med. så blir det ju full, Alltså jo men jag kan, man kan inte gå runt Och lyssna i flera det timmar om dagen Ja i Acast, uh, Acast kan du det uh. Så Jaha, kan du QA avsnitt nej. Så jag, så jag Den finns det. nog till iPhone också uh. Om du vill använda den För jag istället. tycker att den nya podcastappen är lite krump Ja ah, okej okay vi bara spelar om eftervandna ska jag bara man Alex så spelar iste det är så sött så då bara man bara sätta dem på rad så nu kommer nu bara play later och så bara jag mm. jag för eh, jag lyssnar ju gärna i kapp i alla fall på så här, nu har jag lagt Alex och Sigge lite på händen så där har jag väldigt mycket för ja, snickar jag där lyssnar eh, för Karin och man Karin? komma din ja, skäringer skäringer min erfaring annan manheimer, Anna. manheimer. Ja. Eh, där lyssnar jag i kapp 32 avsnitt och, på jäklar. en månad ja ungefär. Så den var men den har ju fått den är ju många som säger att det är typ en av Sveriges bästa ja, poddar. Den är bra. Ja, den är bra. Ja. Sen de klampar det. lite i Traveriet. Ja, ibland. Ja. Men ja. Det, och sen så är det väldigt mycket självklara saker också mm. de tar upp, det, det, de, det är inte sån här spåneri riktigt utan jag, jag har tänkt på en sak, det är inte ofta man hör nyheter om att folk säger saker i podcast, absolut Jag har ju hänt vi har ju ett praktexempel med Kringland, Petter som ja, vad ja. han heter som ja, typ satt de mordhotade Jo jo men han satt ju och mordhotade en journalist på Aftonbladet ja, jo. och var packad och de andra satt bara garva garvad åt det, liksom. ja. det är ju verkligen ett skräckexempel mm. på alla mina kompisar eh, Ja, men alltså, jag tycker sällan det skrivs om det. Jag tycker inte man mm. hör något om Filip och Fredrik om de säger dumma saker. Det är inte som att det skrivs om Jo, du har varit med en del innan. Du kan ju redigera bort så de, de lyssnar Men det är, inte, att, jo. det är inte det jag menar, Mattias. Nej, men att det det bortklippte materialet. man kringlar var ju ja, det live. Ja, jag tror det var live så också. Det, jag menar, om Filip och Fredrik skulle säga att mm. det är dumt till exempel. Och ja, typ, så det är det här, här är ju lite hela den här Logan Paul. Vet, har ni hängt med i den, Logan Paul-grejen? Logan Paul är en YouTuber som har gjort så här efterblivna jävla YouTube. Han är en vloggare. Det är skitklipp helt enkelt. Det är så jävla innehållslöst men så var han i någon skog i Japan. Han var i självmordsskogen i Japan. Ja, ja, ja. Och liksom filmade en död människa ja, det det. som hade hängt sig där inne i skogen. Så, ja. och la upp och Då blir man så här: Snälla någon, du har filmat det här. Du står där och säger: Åh, Det här barn ska inte behöva se det här. Bla, bla, bla. Hans största publik är ju barn. Det är ju ungdomar, mm. tonåringar och barn. Och han har då filmat det här. Står själv och säger det där. Han har redigerat det här. Och väljer att lägga upp det. Mm, men nu mm. är vi tillbaka på det här med influencers och vloggare. De är ju skit allihopa. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är oh, jag hatar det influencers. Det är, oh. Men så står han där också med någon jävla pock. Så han har så jävlar jävla respektlöst grejer, hela den grejen. Och... Mm. och det han har gjort är att han har blurrat ut ansiktet på den här ja. snubben. Det är det enda. Men man ser ju hela man kroppen ser det Man ser en man som hänger. Alltså, man, kan för, man kan få för, för att känna igen det, om man hade vetat att det hade varit alltså, Jag kan inte, ja men det kan du ju. Det, det, ja, det vet jag. inte, jag inte om ja, man hade jo, Nej, det tror jag inte. En död kropp som kanske har hängt där några dagar tror jag är svårt oh att känna igen ja, bara på kläderna. Nej, jag vet inte vem det är, men har tänkte att man kanske kunde. Du vet inte vem det är alltså. Finns det på riktigt en självmordsskol? Eller inte en Jo, jo, men alltså. den är jättekänd för att den ligger väldigt centralt i en stad i Japan mm. och där så hänger det, folk sig idag folk, ja, det är det många som har tagit livet av sig där. många åker dit ja. alltså för utanför ta Japan sig. också ja. och tar livet av sig mm. jag har sett en dokumentär om den här på Vice ja. Ja, just det. och då är det en, en som brukar vakta den här skogen och försöker övertala folk att mm. inte eh, ta livet av sig den är också väldigt stor och svår att gå vilse. Ja. i ja, okay. eh, och, svår att gå vilse. i lätt att gå vilse. Ja, jag tänkte så här, stor och svår att gå vilse. Det är en jätteöppet så här. Ja, det är en äng. Det är ju så nej, okay. nej men ja. och då så i den dokumentären så hittar de en som tältar där. Och då går jag han och pratar med honom så och sen kommer han tillbaka och liksom nej men jag tror nog han jag sa liksom till honom att är det inte bättre att liksom åka hem och så för andra, många åker typ dit och tälta liksom för att tänka igenom det. Ja. Mm. Fyra mörkt. Ja, ja, det är mm. supermörkt. Och det är jätteofta man hittar ja. lik som hänger och sklett. Och... Vad, vad konstigt ändå. Mm. Ja. Men det är väl att det blir så här, det börjar med att de hittar säkert, alltså det, ja, hur startar en sån här grej? Liksom? Mm. Grejen att är, är väl blir... det. Det är lättillgängligt i Man en sån här stan. Och sen så är det det att, för ibland så alltså, har de ju också självmords. Liksom man satt upp på trädet eller ja. i en så, så är det ju mycket att. För folk vill ju oftast inte att ens familj ska hitta. Ah, okay. Och där hittar inte familjen nej. utan det är någon, nej, det är någon annan. Random. Man får förstör någon annans liv. Ja, men. I mean, nej, jag förstår vad jag tänkte så riktigt. Då, nej. Ja, Plus bara, att det inte alltid hittas då. Det finns också skelett och så. också. Men det måste vara ah. hemsktänkt. Och familjen man bara är borta och så hittar, blir man aldrig hittad. Och så när jag menar. Ja. Ja. Ja. det kan jag ju nästan tycka det tror jag nästan är värre för familjen ja, fram tills precis. de hittar kroppen, att inte veta vad som har hänt, ja. Ja. sen kan man kanske ha sett signaler som familj att personen har varit deprimerad ja, och sådär, man, man vet kanske ju kan aldrig, liksom. anta men man mm. kan aldrig veta kanske bara Bro, det det som tycker jag är hemskare mm. kan nästan, ja att inte veta ja. det sen tror jag, jag tror man blir fruktansvärt påverkad av att hitta om det är typ sitt barn, komma hem till dem och det hitta ses. dem och ja, ta det det livet också. av sig mm. tror jag kan vara fruktansvärt mm. På väldigt många sätt. Mm. Ja. Gud Verkligen. Ja. Mm. Nej vi gud vad inte märkt det. Nu vänder nej, vi tillbaka. Mm. Nej men lången på den är tunt. Alla vloggar ah. är tönta. På riktigt. Alltså det är. Åh. No. Oh! Ja, pratat... Alltså jag hatar influencers. Vi, det, jag vet inte om de hör oss här ute. Jo det, nu tittar de hit så lär de göra. Vi har ja. pratat väldigt mycket om just vårat hat i vloggare. När vi ja. har suttit med projektet där, ah, Utanför okay. jag Gulen, ja. Jesper och Oskar. Ja. Jag läste att man skulle kunna utbilda sitt influencers. Ja Det, det är har, inte ens det, ett jobb Det har ju kommit Jag tror, oh. jag tror det är Piteå Alltså Luleås Alltså LTUs Filial i Piteå Har ju startat en Youtuberutbildning oh. vad, vad lär man sig då well, Tänkte jag sagt man filma och... Bli en idiot och, inte Uppenbarligen det. Nej, men, Som det förmodligen bara är så här Vloggare som kommer gå den där Så lär ju bara, bara oh, Så här filmar du dig själv mm. Anita Kjolman var ju här Och hade föreläsning Så gick jag på den Mm, mm. Det handlar ju bara om att bli stor på Instagram. Så yes. jag gick efter Ja men en, alltså, det är halvtimman. inte ens någonting att sträva efter om du inte Nej. gör någonting bra med din Nej, kanal men, vilket det var ingen bra. gör. Nej men hon, liksom själva synopsin så, som jag trodde att det var ah. för den var så här, ah, hon lärde att bli en bra företagare eller så här så här brandar du." Ah. Liksom och det var bara Instagram eller? Instagram har två olika konton och sen så gör det så här och det är väldigt viktigt och så ska, aj, fy, aj. jag tycker det är helt okej okay om man gör någonting med sina kanaler som, alltså, som gynnar andra mm. människor men att bara bli stor för att du tar snygga bilder eller för att du tränar mm. nej tack men, men grejen är ju just det här nej. med youtubers och vloggare på youtube, det är ju liksom helt sjukt Oskar visade, Oskar på vän som sitter här utanför just nu, han visade en snubbe i Vetlanda som du typ började för några veckor sedan och han har jag kommer inte ihåg hur många, men alltså, han har några tusen följare på typ två, tre veckor mm. Och har liksom så här, på hans mest sedda klipp är 21 000 views. Men vad är, jag förstår inte riktigt intresset av det är ärligt talat. Alltså är om det är någon man känner och man gör det här för lite kompisar. Alltså lite så här, nu ska jag göra en rolig mm. film för mina kompisar. Absolut, men inte jag ska bli mm. känd. Alltså. Men jag tror många som har den tanken. Så här, jag ska, jag ska starta en, för ofta är det sådana här människor som man mm. tänker, de här hade jag kunnat säga i Paradise Hotel. Mm. Alltså det är sådana här, De här personerna hade jag kunnat se i någon, någon docusopa liksom. Eller en docuserie liksom. ja, Skitsamma, jag kommer inte ihåg begreppet Nej men alltså Det är sådana människor mm. Som ja, ja. den här snubben i, i, i Vietlanda Boy. Där. Ja men typ Jockeboy mm. mm. han, han gick ju för sig andra vägen Han gick ju från Kungarna, ju från till, kungarna till, till, ja, till Till. Det men det är liksom Typ den här snubben då i Vietlanda Han är en typisk sån snubbe som skulle kunna vara med i Paradise Hotel Han är en sån mm. som gör så här. Mm. Alltså nu, nu ser inte ni som lyssnar det men hang, loose. Hang, hang Ja så kanske är. Vad, Jag vet inte vad det är tecknet heter De pratar bara om skit typ, oh, Idag ska jag träffa de här två människorna Och vi ska göra det här Och så sitter de och babblar och typ oh, Så hände det här igår Och, bla, bla, bla, och så, mm. så typ visar vi man att man går och tränar. Man bara jag vill inte se det här varför, varför är det folk som tittar på det Det som är mest populärt på Youtube idag dock, Verkar ju vara reaction videos Alltså man ja, sitter och tittar på en video ja, ha, ja, Det är så jävligt ja. stor det, det är kul är, det? Det är det ja, nu, nu tänker tänk, Du tänker kanske på de här kids reacting Nej ja, det, det, Eller, För nu är det vanliga människor som tittar på ett Youtube-klipp Och säger vad de tycker också, kan mm. det vara? Ja, det kan Jo också. men det kan vara kul Men kids react och det, men de det är, ju grej. Ja, ja, men det är men de är ju kul. kul. Men de här jävla reaktion mm. de, de sitter typ, okej okay, vi tittar på det här virala klippet Och så ska vi bara säga vad vi tycker om det Fast jag tycker det är lite kul med sådana som följer serier Ja, och, och typ så vi Ja, recensera ja. lite. Det är lite Live kul. Recensera. Ja, men det kan det är ja. också sådana människor som är de är lite roliga ja. från början. Felix Vi recenserar. Ja. ja. Ingen aning. Det är kul. Det kan ni kul? kolla på. Ja. Det, ja, det är, cool. är väldigt roligt. Felix recenserar. Det, alltså det, det det är inte är det eller är det inte seri, ja, seriöst, seriöst. Mm. Det är inte seriöst. Ja, men lite då. Är det, det Felix Källgren? Nej, det är nej, inte PewDiePie. Han är någon jag uh, det var skåning. Här. Ah, okay. jag, trodde ju, jag trodde ju när jag var liten så alltså när jag var lite liten så tror jag först varför jag är <laughs> vänta, vänta. Lite. Hur länge har det här YouTube-kanal fun YouTube funnits? Ja, ja. Var fyra år? Fyra, fem. Nej, men då tänkte jag på något annat. Ja. För du säger när jag var liten, liten, ja, Mattias. Tänkte... Var det fem år? Eller? Nej, men, nej, men när jag var typ tio. Alltså, jag blev Jag liksom... tror de är lika gamla som mig. Jag har hållit på ungefär sen gymnasiet. Då ja. tänkte jag på något annat. Men jag vet, det finns också kliv, Felix. Jag, jag kollade min YouTube-kanal igår. Jag har fan haft en YouTube-kanal sedan 2006. Mm, jag också Varför har inte gjort något av den här? kanalen. Jag har ett klipp som har över 100 000 views i och för sig. Oj. Men det är så här, någon, något jag laddat ner och sedan lagt upp. Jag tror det är typ Ramones eller någon så här Nej, det är Svullo. <laughs> Svullos bil, här biltest eller något <laughs> skit. Det är någon riktigt där. Det är inte jag, det är inget originalkonto. originalkont. Nej. Men kommer ni inte ihåg han Rosa mannen, rippad av Rosa ja, mannen. Han är överallt på Youtube. Men det är någon typ... alla så musikvideo ja. som sa Ja, just rippad av just Rosa där. mannen. Tänk om han hade gjort oh. något av det märket liksom. Han hade fan kunnat bli någonting Ja, ja. kanske det ja. jag tror ändå det. Man kanske kan ska bli youtuber ah, men det är svårt det alltså, alltså, Grejen oh. är så här. Alltså, Det verkar ju inte vara svårt Eftersom uppenbarligen kan man bara gå och sätta sig Ta en kamera och filma sig själv när man snackar om vad man gör Men typ. för att göra det kul alltså, Då måste du ju ha någon ja, men mer. Alltså, Recensera Ja men och vara duktig mm. på det. Fast det ja. behövs inte, det är det som är grejen. Nej men hej, om hej, det ska Jesper. bli c-värt liksom. Ja men c det, det man märker ju att det är inte det som är c-värt som blir stort egentligen. Det är det som det är där det handlar om när folk uttrycker en åsikt. Det vill folk titta på. Det är därför mm. de här reaction-videos är så stora. För att folk vill höra, de vill få sina egna åsikter bekräftade. Och mm. ofta får de det i de här, för det är väldigt, väldigt platt. Ja, de pratar om grejerna. Mm. Ja, Jag ja. trodde att det var så här old school. Att de typ tittar på någon som och bara, och kolla det här. De kliver med Finnar och så sitter och de och spyr. Nej, det är inte ja, riktigt så. Alltså, det kan vara så vanliga klipp. Det kan vara helt vanliga mm. klipp som någon typ sitter och som den här Logan Paul grejen har säkert skjutit många reaction clips. Att de har typ tittat på hand, ja. och så typ sitter och säger hur jävla äcklig och vidrig han är som människa. Ja, då tycker jag man ska gå in på de här brothers grejer jag ja, Men de det, är, det är verkligen en annan grej. Ja. För de har ju gjort ett koncept av. Ja, dem och er. det är så himla bra. Ja, men de, de har är så, bra. så här: Teenagers react. Eh, eh, men det är typ like kids reacting to grunge eller oh, oh, till okay. Ramstein och såna oh, grejer. I see ja. to Dubstep. Ja men det är ju roligt. <laughs> det är ju kul. Men de andra är ju bara ja. för att reagera på AC/DC på, ja men det här. Mm. Tror Typ pappa gillar. Ja men precis. <laughs> det är lite som har ni sett tror du tror du att i Dugo på T4? Nej. Typ när de så barn skulle lösa vuxnas problem typ. Det är ju lite såhär, då så, typ får barn testa vuxna typ såhär, kalvlever och så då får vi testa vissa grejer typ så kaffe och sånt. Det är ju lite Det låter inte grejer. som ett TV4-program, låter mer som ett barnkanalen Nej, det är Peter Sättman, det är Ja, oh, men jag har sett alltså. reklam för det och jag det är någon det var jätteirriterande rödhårig tjej uh. som var man ja, ja, ja, ja, men, ja, men vissa är som Men det är, typ men så, det är alltid så, de här så. programmen som TV4 gör med barn som Sveriges yngsta mästerkockare det är alltid så bra Lika barn Kommer ni ihåg Han Kommer ni inte ihåg Den ungen som Tyckte han var lite skojig Han alltså, var lite skojig <laughs> Som Leif Leif sa See you later Och jag Alligator. svarade Alligator Fast han var ju faktiskt Väldigt kul i ett klipp Som jag fick se När han När de tävlade Och sen så var ju typ hade, Var tjejen framför honom Höll på så här som fan Och han bara Jenny Jenny jag är klar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är Men det är det jag menar om i så vidare de här ungarna. Ja men det är ju lite kul <laughs> Jag tycker inte det. Jag tycker det är så cringe shit Men han sätt. var ju jag tyckte han var ja. helt ok Jag tycker ni för att den Vanliga mästerkocken har blivit jävligt cringe nu också. Men jag har sådana här lilla gamla människor. Jag tycker ju så är krå. lite här. Nej men jag menar alltså vanliga svenskmsmästerkock, inte yngsta Men alltså jag kollar inte på det. Jag gillar inte jag det Jag har inte tittat på senaste jag, jag tittar det är det som är grejen du... jag tittar ändå på det men jag tycker det är så här Jag stör mig som fan på hur de redigerar det Och hur de jag vinklar det Sånt är kul för man kan lära sig typ grejer Så man lagar mat och så Fast vidare det gör Nej, man inte. Ja, men lite kan hur? du Hur? Vad är det du lär dig? Du kanske är en mann dem Säger att man ska steka den här torsken i fem minuter Medan jag kanske gör det åt äh, men, nej, på, men det hittar jag på Du äter korv och makaroner ja, varje nej, dag Nej, <här> äh, ibland är det köttbullar Eller <här> frysta nuggets också Eller <här> köpsta Eller pommes Ja, det ah, ah, kan vara allt möjligt <här> Vad du har lärt dig Aha. Kommer manneströmmen säga <här> färdiga pannkakor. <laughs> det är, bara, är så inka. här ni ska göra. <laughs> ja, <precis. laughs> Men man lär sig. Det det jag, jag tycker inte man, tycker ja, man lär sig, sig. Jag tycker det är intressant att se hur dumma i huvudet människor kan vara. Fast ja. Det är uh, ungarnas mästerkock. Jag, jag kollade något något program eller någonting. Fan, de är ju duktiga. De är sjuit duktiga. Ja, ja, ja. ja. Alltså, en del är dukt, alltså, bättre än vad jag är ja, på ja. Alla är ja. bättre än mig. De är sjuit duktiga. Ah, jag men, gjorde en liten porer med kronhjärtkokkar så att man bara vill skilja den mellan deras program och det riktiga. Tror jag tror att de får ha recept mm. och de får öva på recepten innan. Mm. Mm. I yngsta mästerkoggen mm. Plus att de bor ju inte där så jag tror de spelar in varannan Eller var tredje dag eller något sådär Så de får du boka hem emellan och testa rätterna mm. Ja. Så det är lite... Samtidigt De är skitduktiga Ja de är skitduktiga, ja. tekniker och allting Men alltså, ska man titta på något program som där är helt sinneskjut Då är det ju Australian Masterchef Masterchef Australia heter det Det är ju som proffskockar allihopa Alltså den, den för vuxna. Det är så här. Det här skulle typ inte Manneström kunna laga det de gör Alltså, det är så avancerat och så jävla sjuka grejer. Jag är så okunnig i maten, ja. då, så jag vet inte vad som är en bra. Nej, men alltså, det, det handlar om så Mycket handlar om tekniker, och då kanske gå in på nörderi mer än mm. sådär. Men alltså, de typ så här: Det var någon som rökte smör. Oj! Ah. Man bara. Oh, jag har aldrig okay. talat om vad Jo, då, man kan ju kallröka Kallrökt det går ju bara att lägga jo, man, kan röka, man kan röka ja. ah. Kan man röka moröt? <laughs> ja, kanske man kan för det. Ja, just det. Ja, men, inte ja, Den tog, inte. Inte nej. Alla. Ja. Den äh, tog vi inte <laughs> Nej, men det är verkligen så här alltså Det är som att de, de som är med och tävlar Alltså vanliga människor som är med och tävlar I Monster of Australia Är typ på en nivå så att de skulle fan kunna ha En jävla stjärnkrog här i Sverige mm. Och jag säger inte att våra svenska kockar är dåliga på något sätt. För Sverige har en hög nivå. Vi såg ju det på den här frågan jag hade här mm. för några veckor sedan ha. om Bukisdor. Men att Sverige, svenska kockar ändå ligger ganska högt i, i den tävlingen. Men det är så här, alltså det, det är vidrigt. Ja. Man ska inte vara så där duktig om man är typ art director. Då ska man inte vara så där bra på att laga mat. Eller jobbar på någon jävla, typ om ja, jag jobbar i, på H&M då ska man inte vara så bra på att laga mat. Man ska typ mm. kunna göra, alltså man ska ha några rätter som så paradrätter, som en vanlig jävla människa. Kostsågarna. Ah, mm. oh, så alla. är nice. är gott. Nice. Lasagne. Och det är gott. Oh, lasagne är faktiskt bättre tycker jag. Ah, kostsåg. Det är, mm. det är fan få grejer som slår den. riktigt mm. bra kostsågarna mm. tycker jag. Nej, mm, ja. mm, jag vill nog. men Karins lasagne. Karnislasen. Ja, då får gullan frista. Tävlar väl. Jag tycker inte om frist. Men den är så god Den är så bra för den är så rinnig Min mammas det är så mycket så här béchamell så så där. Och är det i bak? Är det gott med alltså? Har jag hela frisen för sig. Vad säger gott med? Nej, jag funk tjortdeger. Vitluksbröd eller bröd och vitlökssås Ja, man ska ha lite bröd till och sås till. Jag tycker inte man orkar nog med den. Alltså kanske en lätt jävla sallad typ så här is på sidan. Ja, lök så och isbergsallad och sen lite ketchup. Tomat kanske. Du ja, Då <skratt> tar jag hela alltså vitlökssås och ketchup. Nej. Alltså så nej, nej, nej. I, varför ska du ha vitlökssås? Ja, jag, jag kan äta vitlökssås till det mesta. <laughs> <skratt> mm. ja. Men då, ja, vitlökssås. Det, det, det, jag håller nästan med om vitlökssås det, det, det, det, så gott, är för jävla Jag tycker det är typ vitlökssås ajoli är gott i pommes, men annars är så gärna gott i skaldjur. Ja, jag har gjort det till skador. Ja. Mm. Ja, ja, för fan, jag var på Peskador och käkade nice. mm -hmm. mm -hmm. gott då. Men jag var ju faktiskt på han Myllemäckis eh, ja, här det. på vad heter det, stranden. Ja, mm. det är ju inte hans längre. Nej. Men, Men det, det, var, han, han har varit där ja, länge. Det, jag var där för kanske två år sedan. Eh, det var jätteäckligt. Mm. Ja. Det var inte alls bra. Nähe. det smakade, Jag tog svin. tog jag. Eh, och som skulle vara väldigt lätt, eh, lätt stekt eller något sånt. Där. Jättegott. Nej. Nej, det var inte alls jättegott. Det var helt ekligt. Men va, va, okay. varför? Det smakar bara stekt. Jaha, men det... säger du inte till? Nej. Det kan ju vara Vissa människor säger som... inte till Nej. så på det sträckta Jag, alltså, jag tycker jag när man betalar, det. man jag har ju all rätt det. att säga till när man har betalat för maten Nej. eller ska betala för maten jag det tar låten då jag skulle, alltså, jag vet inte jag skulle ändra liksom. Vad är det om för jag hade jävla jo, om människo. jag hade fått fel mat absolut det säger man ju till. Ja, men men ja. Ha, jag ändå har jag ändå beställt den, ja. den här maträtten och sen så tycker jag alltså för grejerna. Ja. Jo men då så. säger du så här förlåt det är kanske jag som har har dåliga smaklökar eller någonting men jag tycker det här smakar konstigt och så ber du dem smaka på det. För de vet hur det ska smaka. Nej, nu nu blir ni inte, helt jävla dödstysta ja. som att jag är nog jävla psyko. Du har ju rätt i det du säger men det är mer att man ska göra det. Alltså. Bro, ja. Jag säger typ fan till på McDonalds om jag får ketchup på något som jag inte vill ha ketchup på. Herregud, Herregud. vad jobbig du är. Vilken jobbig kund, fy fan. Nej, vadå? De tycker inte jag gör det. Jo, det tycker de garanterat. Jag tycker, de <laughs> tycker så här: på en riktig restaurang McDonalds är ett extremt exempel, jag håller med om det. Och det, det, det har hänt typ kanske två gånger av alla gånger jag varit där. Men <går> har på riktigt... <går> ja, men det är typ om jag har fått något som jag inte verkligen inte vill äta. Typ ketchup. Nej, ketchup, ketchup var ett dåligt exempel, för ketchup äter jag mer än gärna. Men alltså liksom, jag tycker när man går på riktig restaurang, som på den skön som du var på, som är en fin krog, då tycker jag, fan de har man allrätt rätt att säga till. Ja, jag har väl rätt att säga till, men jag Jag jord, tycker också de... Borde uppmuntra det mer De som jobbar där men Nej, men Vi vet riktigt, att maten är ju inte, men det så här, jag kan, alltså På McDonalds så kan de säga För det är folk som inte har någon livslust Som typ inte får något annat jobb efter studenten Som jobbar där Eller som gör det de, medan de pluggar på gymnasiet det, Okej okay, det kanske är några till också Jag, jag ska inte. Ja, men, okay, det, McDonalds är jättebra Skitsamma eh, Men där kanske det är folk som inte bryr sig så mycket Men på en sån restaurang då bryr de sig ju om att du ska tycka om maten För nu, nu säger du till oss Att det var dåligt där och du har säkert sagt ett till andra också att det var skitdåligt när du var där. Men hade det varit jättebra om du hade sagt till och de hade fixat det och du tyckte det var jättebra då hade vi haft en ha helt annan bild av det istället. Så där borde de vara mer måna om det än på typ McDonalds. För där kan de komma undan med sån skit. Jag förstår inte hur ni inte kan säga till. Det kostar ju säkert typ 400 spänn också att käka där. Nej. Det var ganska billigt, faktiskt. Det var inte farligt. Jag, jag, jag, jag tycker absolut. Man men ska jag är inte rädd för att ta med mat om jag inte äter upp den. Nej, men det är jag väl också väldigt ofta. Då när de, om, ja, det är väl inte så dumt. Nej, det är, men, det det, det. Ja, men det är ju väldigt ovanligt. Det är väldigt många som osvensk. gör det här i Sverige. Det är väldigt osvårt. Jag, jag visste faktiskt om att man kunde göra det på så här ställen. Alltså jag visste ju på att typ det är Du har betalt för mat, Du har rätt att göra överallt. Mm. Du har köpt mat. De vill ju inte slänga maten. Det är väl onödigt nej, nej. att de slänger den. Det är mm. bättre att du tar maten. Ja, alltså jag har inte ens tänkt på den tanken. Liksom. Nej. Det är jättebra. Både ja, mat sedan hemma, ja, mamma. Mm. Ja. Men. Ja, jag tycker ni ska lära er att säga ifrån. Jag har sagt till en gång på tal att säga till er. Det var när jag var på en restaurang och firade en födelsedag. Så fick jag in en förrätt så var det så här med nötter och det var sallad. Det var salla med nötter typ. Och sen så plötsligt bara kom det en larv och i sallad, det var det så lav ja, inne i Men då här. säger nej, man då ju säger man ja. Ja, ja det då, då säger man. Alltså, du har du inte sagt det då någon donater, Då har det fan blivit oroligt. Det är äkli, var, man, direkt, var man har ju säkert ätit någon larv i och man såg inte det direkt. Alltså man har ju säkert ätit någon så här. Du åt till och med när du såg att det var en för att du inte vågade säga det. Nej, nej, nej. Men innan man såg det menar jag. Men alltså jag är inte så knutslig, jag har inte fått så mycket fel på restaurangen. Inte jag heller Men det är ju sällan det händer det Och därför tycker jag att när ungefär. det väl händer så tycker jag man ska säga ifrån Ja, kanske ja. Ja, men Som en sån grej, om du, inte, om du tyckte inte att maten var god Släppte riktigt Nej, jag tycker, det, jag tycker det inte man kan döma ut Man kan inte mm. döma ut en restaurang Om man själv inte har vågat säga till att det här smakar konstigt Och frågat, ska det smaka så här? Jag sa att jag tyckte det var dåligt Jag ja. tyckte det var äckligt Sa du det till dem? Mm. Nej. Nej Varför då? Hon hade inget behov av det Varför skulle jag Jag, jag tycker det är taskigt man. mot restauranger. Men är är ja, är man ska... ja men synd om dem. Men det då. Är det som om någon ska byta mig på mat så jag bara sa, du har dålig mat. Nej, men hon... om oh. vi släpper det ja. upp i månaden. För ni tycker inte alls om jag gör. Men Nej, jag, tycker gör det? Det är, jag tycker ni borde Jo, jag tycker man hon. kan säga ifrån. Men jag gör det inte. jag hejta inte på mig. Jo. Nej. Nu ska vi gå igenom quizet, tycker jag. Och så kan vi bråka ännu mer efter det. det kan kommer bli bråk i detta quizkännaren. Quiz quiz quiz! Ja, är ni redo? Ja. Ni vet ju, på lördag är det dags. Säg bara. Ja, det är Melodifestivalen. Melodifestivalen. Ja. Jag svarade vet inte, bryr mig inte. Jag svarade två namn ju. Klara Henry och David Lindgren. Ja. Jag skrev han Paul Robin Paulsson. Eh, får jag rätta? då? Ja det får jag. Det är klart att ah, det jag skrev det. ju rätt ah. namn. Men är det då så i år att de bara har honom och sen är ah, de det olika gästprogramledare? Först har de ju Jag Förra året var de ju tre. Ja, det var därför jag slog till med två. Det stora programledare i år David så ah, okay. jag att... det kanske är David de har... Det är bara han som är i reklamen. Jag har ju sett några reklam för mm. det där. Astenti som mm. vanligt. Var är, var är tävlingen på lördag? Jetteborg. Samma svar som innan. Ja, men, jag, för det, alltså, men du kallar Svan mm. Jag har inte, inte heller en aning Så jag ser det är Malmö eh, eh, Karlstad Jag tänkte att det skulle vara Karlstad först Det var nära ja. Nej. Det var inte nära. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> på, på, på, är, är vinter-OS? Sydkorea, Sydkorea. Ja, Vad sa du, Rickard? Vet inte, bryr mig inte vad yes. ska du göra med mig? Fantastiskt det Men Jag, jag kom jag inte vet. på något och du skrev ju bara samma som oh. innan. jag. Wow. Wow. När var då när det blev Aleta 90-talet skrev jag. Vad sa ni? Jag skrev 80-talet. 80-talet. Nej, 60. Huff. Ja, men då var ju vi närmast att få vi haft ja. sin poäng då. Ah, kul. Mm. Kul. Ja, kul! Det var du som ville att det skulle vara så. Det här är anledningen. <laughs> ja. ja. ja, ni var ju skit långt fram. Ja, Vi var närmast. Ja. Mm. Hur många miljoner rosor säljs det? 6 mm. miljoner. Fyra. Fyra. Fyra är rätt, tror oh. yeah! oh! jag. vann! Det gjorde du inte alls, det är jag tre pojk. Då har jag en mm. Har du verkligen tre pojk? Jag har tre. Ja. Det är inga halvappar i. Nej. Nej. Så tänkte jag, i och med att det ska bli så jämn fråga som möjligt så tog jag en sportfråga, jag menar inte en nuslagsfråga. Nej! Jag, varför jag tänkte att det ska bli mer resträttsviskt istället för att alltså, råka man tala som någon kan och så vidare. tänkte jag att det skulle vara lite diplomatisk kan. Nu tog du något som ingen kan. Nu vänder jag lite inne på sport, så har vi ett annat stort mästerskap i sommar. Och det är då fotbolls-VM som går i Ryssland. Men vilket är det andra europeiska laget i Sveriges grupp. Du skojar Men nu är det också så här, närmast, eller ska vi kunna? Ja, men närmast, det finns ju bara ett. Det nej, men då är det här Men Det här är inte fråga. en utslagsfråga, för nu kommer jo. båda ha fel förmodligen. Ja, jag är, kan no inte. No offense. Nej. Ja, jag folk, jag ska det vara närmast geografiskt? <laughs> nu, <eller? laughs> ja, men då får man alla chanser. Ja, jag har, jag har. europeiskt eller nordisk? Jag har alternativ. Europeiskt. Uh, europeiskt, jag har alternativ. Uh, nej. Fan, jag säger väl vänta. Men så ja. jag, jag tror jag har gått på en jättebra dålig slags fråga här nu. Jag vet att de har. Nej, det här var ingen bra. Nej, utslag. jag vet. Jag läser till men det var ingen bra. Vi Jag är jäkterdålig. Ja, jag tog <laughs> Italien. <laughs> jag tog Tyskland. Ja Tyskland rätt. <håll> yes! Jag älskar att Kajsa bara. Ja, Jättedåligt Bara rakt av. Ja, men det var. Jäkterdåligt. Här, vilken ja, är man. Snyggt. Ska vi sluta Femst. med de här jävla quizsen eller? Får jag ha en annan tävling då nästa vecka. Ja, vi visst. kan ja. hur, hur, hur ska vi göra en annan? Jag tävling? hittar en på något. Ah, Okej, okay. ah, gör det. Bara okay. ah. inte om det frågor att göra så är det lugnt. Nej, jag hittar på något. Ah. Vad ska det då då? Ja, vi vet Sax på. Just saxexpositionering. Det gör vi. Jag hur du markerar. Du har redan ett podversion egentligen. Det är klart du kan men det ska vi inte Mattias, det är jättetråkigt. Det är på vad fan var det två worstig kämma så där så på jag alltid jag säger att det på sig alltså det där men, är ju också det, det här är ju anledningen att sätt. vi inte skulle kunna ha det heller för att vi skulle inte komma överens hur Nej. man skulle göra det. den Nej, Men är det vad eller vad jag sa jag sa så ja, påse. Det är, det är. Man gör ju sten sax på så och sen Men varför jag man. tror att jag blev ett lär att göra så på sen är vad då då blir det sten sax på då är ju ja, alltså, andra ledaren visat. på gör ju sten, på, sex, se. alltså man på, ja, så visar man. Alltså på, på, så det är exakt samma sak. visar man. Ja. Bara att man, ja. ja. Vi ska ändå inte göra det för det nej, var nej. också jätteduligt. Ja. <laughs> ja. ja. men, men det som hade varit kul som tyvärr är att det var kul att ha ja, musikvis egentligen. Men vi ska ta quiz. Med. Nej nej, nej kajor okay då, okay då. Vingstämpar. Vi vad Mattias idé exakt. <laughs> ja men om vi inte ska ha ett quiz så kan vi göra ett musikquiz. <laughs> <laughs> jag vet inte vad det är. Jag tror jag inte på Du det. kastar upp hålarna om vi bara slår i <laughs> väggen. Ja, jag är så dålig till att spela. Jag jag jag jag bara smashbolla hela tiden. Ja. Är det ingen fara där? Vi skiter ut. Ska vi säga hejdå nu kan vi ha, eller? Kan Är du på 12 till mörk, Ja, det vi vi har blivit där. <laughs> ja, va. Ja, va. Jag vill bara ja. säga det. Vi ja. säger hej då. Hejdå. Ska, hejdå. Hejdå. hejdå.